Листопад 1945 року Коли будильник нарешті відзвенів, Ганна прокинулася зі звичним відчуттям, що все в неї якнайкраще. Вона потяглася і, прокинувшись остаточно, відчула, як її наче кольнуло. Щось явно було не так. Алін, Вчорашній вечір! Роні Вульф!» Тривога її змінилася на гнів. Вона ж зробила все, що від неї залежало, скільки ж є способів говорити ні. Вона швидко одяглася. Одразу ж, як тільки прийде на роботу, вона зателефонує до Аліна. Покінчить з цим раз і назавжди. Коли вона прийшла, в холі їхньої контори стояло кілька людей. Вони розтопилися, пропускаючи її. Раптом один із них вигукнув Гей, та це ж вона. Сліпуче засяяли фотоспалахи, посипалися питання. У цьому сум'ятті вона розчула прізвище Аліна. Ганна на силу протиснулася, але вони пішли за нею в контору, звертаючись до неї на ім'я. Все це нагадала їй один із дитячих кошмарів, коли за нею гналися, а допомогти не було кому. Секретар із прийому відвідувачів усміхалася, Молодша секретарка та міс Стейнберг теж. Нарешті вона підійшла до свого столу і стала за ним. Вся в оточенні людей, але зовсім самотня і покинута. Коли ви познайомилися з Алліном Купером міс Велс, фотокамери спалахували, засліплюючи її. «Гей, Ганно, подивися, будь ласка, сюди. Ось молодчина. Посмішку, Ганні?» «Спалах. Інший». «Вінчання відбудеться у церкві, міс Велс?» «Гей, Ганно, як ти почуваєшся в ролі попелюшки?» Вона мало не закричала. Обійшовши юрбових репортерів, вона вбігла до кабінету до Генрі. Запнувшись за поріг, вона впала б, якби її не підтримав Лайон. Ганна вже почала говорити, але двері раптом відчинилися навсі ж. «Вони вдерлися за нею!» Але Генрі посміхається, вітає їх. І Лайон теж усміхається. Генрі батьківсько обійняв її. Тепер, Ганно, доведеться до цього звикати. Заручений з мільйонером трапляються не щодня. Відчувши, що її всю трясе, він послабив обійми. Ну-ну, візьми себе в руки, заспокойся і скажи їм щось. Зрештою, дітлахан теж треба заробляти собі на життя. Вона обернулася обличчям до репортерів. Що вам потрібне? Їм потрібна вичерпна інформація про це. Генрі взяв зі столу ранкову ілюстровану газету і розгорнув її. Ганна дивилася на велику фотографію на першій смузі. Ось вона сама посміхається. І Ален і Сіни у смужку під зебру. І величезна шапка, набрана жирним шрифтом. Нова бродвейська попелюшка. Ален Купер одружується на секретарші. Генрі знову обійняв її. Ну, гаразд, хлопці, натисніть ще раз. Підпис можете дати такий. Генрі Беламі вітає свою нову секретарку-мільйонерку. І знову спалахи камер. Хтось велить їй посміхатися. Хтось просить дозволити зробити ще один знімок. Хтось забрався на сілець і фотографує її звідти. Чиїсь голоси, що лунають здалеку, просять її подивитися у тому напрямку. «Немов морський прибій!» – ривів у неї у вухах. І крізь це ревіння вона бачила Лайена Берка, який спостерігав за нею з легкою усмішкою на устах. Потім Генрі почав виправдовувати репортерів, репортерів з кабінету, потискуючи ним руки і розігруючи із себе привітного господаря. Коли двері зачинилися, Ганна почула його голос. Так, ну і познімали воно тут, у приймальні. А Ганна познайомилася зі своїм нареченим тут, у приймальні також. Вона тупо дивилася на зачинені двері. Тиша, що раптово запанувала, здавалася ще нереальнішою, ніж шум і метушня. До неї підійшов Лайон, простягаючи запалену сигарету. Вона глибоко затяглася і закашлялася. «Заспокойся», – приємним голосом сказав він. Вона впала в крісло і подивилася на нього знизу вгору. «Що мені робити?» «Все робиш правильно», – до цього ти звикнеш. Згодом навіть пододобатиметься. Я не збираюся виходити за Аліна. Нехай тебе все це не лякає. Кожен спочатку відчуває панічний страх перед величезними газетними шапками. До кабінету забіг Генрі. Ну, він дивився на неї з неприхованою гордістю. «Чому ти посавила мене вчора в таке безглузде становище?» Знає, що у хлопця найсерйозніші наміри я не сказав би нічого подібного. Ганна має рідкісний талант, сказав лайон. Вона змушує говорити оточуючих усіх, хто перебуває поруч із нею. Ганна відчула, як до горла підступила грудка. Справжня леді не плаче за всіх. Це якесь божевілля. Лайон зі своєю холодною усмішкою. Генрі зі своїми манерами папочки, що пишається своєю донькою. «Зараз дзвоню в бюро по найму», – оголосив Генрі. «У тебе, мабуть, дуже щільний графік, Ганно. Про справи в конторі не турбуйся. Впораємося, я когось знайду». Вона відчула легкість у голові. Дивовижна слабкість, що починається десь у животі, здавалася відокремлюю голову від решти тіла. Тепер усі залишають її. Генрі вже перегортає телефонний довідник у пошуках бюро по найму. «Ви хочете, щоб я пішла з роботи?» Від напруги голоса її дзвенів, як струна. Тепло посміхаючись, Генрі взяв її за плечі. «Люба моя, думаю, ти ще не до кінця зрозуміла, що ж відбувається. Чекай, ось почнеш складати список справ перед весіллям?» «Запрошення, примірки, інтерв'ю, та тобі самій тепер знадобиться секретарка!» «Генрі, мені треба поговорити з тобою!» «Іду!» – сказав Лайон. «З Генрі необхідно попрощатися наодинці!» Він кивнув Ганні і підморгнув їй. «Удачі тобі! Ти гідна всього найкращого!» Вона прослежила, як він зачинає двері, і повернулася до Генрі. «Не можу повірити!» «Схоже, я вам усім байдужа», – Генрі зніяковів. «Байдужа? Ну, звичайно ж, ні. Ми дуже, дуже раді за тебе. Але ж виходить саме так. Ти хочеш, щоб я звільнилася і не бажаєш мене більше бачити? Тобі до мене вже й немає справи. Просто береш на моє місце іншу дівчину, і життя продовжується». «Ні, є справа», – спокійно заперечив Генрі. «Є, та ще яка? Невже ти думаєш, що хоч одна може зрівнятися із тобою? Невже ти думаєш, що я тільки й думаю, ким би тебе замінити? Але що ж за друг я був би, якби почав отримувати тебе? А що ти за друг? Хочеш звільнитися і ніколи більше ні бачитись зі мною? Ну ні, так легко від мене не відбудешся. Чекаю запрошення на весільну урочистість». Сподіваюся бути хрещеним батьком твого первістка. Чорт забирай, та я буду хрещеним батьком їх усіх. Я навіть покохаю Аліна, та фактично я нічого проти нього не маю. Просто він настільки страшенно багатий, що я боявся, щоб він не образив тебе. Але зараз все по-іншому. Тепер я люблю його гроші». Вона знову відчула грудочку в горлі. «І Лайону теж байдуже?» «Лайону?» – спонтоличено перепитав Генрі. «А що чого це має бути не байдуже? Його поштою займається міс Сейнберг». Вираз обличчя змінився. «Ні», – майже просагнав він. «О, ні! Тільки не ти, Ганна! Лише один раз, чорт забирай! Пообідали разом!» «І ти вже в нього на гачку?» – вона відвела очі. «Справа не в цьому. Але ми розмовляли. Я думала, ми з ним друзі. Генрі важко опустився на шкіряну кушетку. Іди сюди». Вона сіла поруч, і він узяв її руки у свої. «Послухай, Ганна, якби у мене був син, я б хотів, щоб він точнісінько скидався на Лайона. Але якби була дочка – я покарав би її триматися від нього, приказав би їй триматися від нього за милю. Я щось не дуже розумію. Люба моя, я ні на що не натякаю, але є чоловіки, від яких жінкам одне горе. Ален завжди був таким, але ти вилучила його зі звернення. У якому сенсі одне горе? Він знизав плечима. Їм все легко дістається. Алену, тому, що він має гроші. Лайону, тому що він такий диявольський гарний, і певною мірою я їх розумію. Навіщо цим хлопцям задовольнятися однією дівчиною, коли вони можуть мати їх усіх, тільки руку простягни. Але ти, Ганно, придбала Аліна. У всьому місці не знайти людину, яка наважилася б покластися на заклад, що таке може статися. І замість того, щоб тріумфувати і бити в Летаври, ти сидиш тут і ниєш. Генрі. Я не люблю Алена. Зустрічалася з ним півтора місяця і нічого більше. Не знала навіть до ладу, хто він такий. Тобто гадала, що простий страховий агент. І раптом позавчора ввечері... Розпочалося все це. Очі Генрі перетворилися на вузькі щілинки. «Значить, для тебе він зараз ніби незнайома людина, так?» «Саме так. А з Лайоном обідаєш лише один раз, і ви вже задушевні друзі?» «Неправда. Зараз я говорю про Аліна. Я не люблю його. А Лайон тут зовсім ні до чого. Брешеш». «Генрі, клянуся тобі, Алін ніколи для мене нічого не важив. Тоді чому ж ти зустрілася з ним? Зустрічалася усі ці півтора місяці. Він був тобі гарний, поки не з'явився Лайон?» «Неправда. Я зустрічалася з ним, бо нікого більше не знала. Мені було його шкода. Здавалося, він мухи не скривдить. У нас і мови про кохання ніколи не було». Він навіть ніколи не спробував поцілувати мене, коли ми з ним прощалися. І ось, позачора, увечері вона замовкла, намагаючись впоратися з хвилюванням, що охопило її. Коли вона заговорила знову, голос її став тихішим. «Генрі, я сказала Аліну, що не люблю його. Та саме я, те саме, і сказала його батькові. Ти сказала їм це?» Недовірливо перепитав він, так, обом. І яка ж була їхня реакція? Ось це і є найнеймовірніше. Ніколи не зустрічала таких людей. Вони немов пропускають повз вуха все, чого не бажають чути. Ален постійно твердить, що кохає мене і що я теж згодом полюблю його. Таке справді може статися, тихо сказав Генрі. Іноді це найкращий різновид кохання. Бути коханою. Ні, я хочу більшого. Ну, зрозуміло. Наприклад, залишитись працювати тут, роздратовано вразив Генрі, намалювати тобі картину твого майбутнього? Ти відмовляєш Аленові. Звісно, а чому б ні? Адже мільйонерів, які роблять пропозиції, хоч хоч греблю гати. Через деякий час все це затихне. Ален почне обхаджувати іншу, але ти вважаєш, що зустрічатимешся із Лаєном. Ти ж хочеш цього, чи не так? О, це буде чудово. Спочатку. Ну, можливо, з місяць. Потім одного дня я прийду на роботу і побачу, що очі у тебе всі мокрі та червоні, «Ти зробиш вигляд, або скажеш мені про головний біль, але очі в тебе все одно щодня будуть червоними, і мені доведеться говорити з Лайоном». Він знезає плечима і скаже у відповідь, «Генрі, я, зрозуміло, зустрічався з цією дівчиною. Вона мені дуже подобається, але я не її власність. Будь ласка, поговори з нею». «Допоможи від неї позбутися». «Звучить так, ніби ти вже маєш такий досвід», – гірко промовила вона. «Ти завжди тримаєш таку промову перед своїми секретарками?» «Ні, перед секретарками ні. Але в нас ще й не було жодної з такою зовнішністю, як у тебе. А взагалі так, я вже вимовляв такі промови раніше десятки разів». На жаль, вимовляти їх мені доводилося вже після того, як непоправне вже відбувалося, коли вони відчували до нього все поглинаюче, нерозділене кохання. Але вони, принаймні, не розкидалися мільйонерами. Послухати тебе, так він запеклий негідник. Чому негідник? Звичайний чоловік, вільний та неодружений і будь яка дівчина, яка йому подобається, цілком підходить йому на даний момент. А моментів таких страшенно багато, і відповідних дівчат у цьому місті теж дуже багато. Не можу повірити, що так поводиться кожен чоловік. Лайенберг, це не кожен чоловік. Так само як і Нью-Йорк, це не кожне місто. Звичайно, Можливо, і настане такий час, коли Лайон втихомириться і зупиниться на якійсь одній дівчині. Але до цього ще треба дожити. І навіть тоді він ніколи не зупиниться тільки на ній. Задзвонив телефон. Ганна машинально встала, щоби зняти слухавку. Генрі змахнув рукою. «Сиди, сваткоємеця! Запам'ятай, ти тут уже не працюєш!» Він підійшов до столу сам. «Ало!» «Звісно, з'єднайте. Привіт, Дженніфер. Так, все залагоджено. Що? Так, що до цього разу? Звісно ж, сидить прямо тут. Звісно, унестями від захоплення. Бачила б ти її зараз. Протирає мій килим, танцює на ньому від радості». Він повернувся до Ганни. «Дженніфер Норт передає тобі свої вітання». Він відвернувся. Так, ще як пощастило. Слухай, Крихітко, контракти мають бути готові сьогодні. Як тільки ознайомлюся з ними і схвалю, одразу передаю тобі на підпис. Прекрасно, Люба. Звіримо всі близько п'ятої години. Він поклав слухавку. Славна дівчинка, це Дженніфер Норт. Хто це? О, перестань, простогнав Генрі. Ти що, газет не читаєш? Вона щойно покинула принця. Декілька днів не сходила з перших смуг. Влетіла в місто нізвідки, як циклон. Взагалі вона з Каліфорнії, приблизно твоїх років. І бац, з'являється цей принц. Справжнісінький. І теж набитий грошима. Доглядає неї, ну і все як годиться. Норкове манто, перстень з діамантом. Ап, юп. І вся преса, захлинаючись. Який мер? який смерть зі штату Нью-Джерси здійснює обряд одруження. Усі знаменитості Нью-Йорка є на урочистий прийом. Проходить чотири дні і знову шапки на всіх перших шпальтах. Вона вимагає розірвання шлюбу. Але ж той адвокат не пошлю в розлучних справах. Ні, вона вже має хорошого адвоката. Він зараз займається цим. Але він рекомендував їй мене як менеджера з ділових питань. Їй такий явно потрібний. Для такої тямущої дівчини вона зробила один дурний вчинок. Схоже, вона підписала невеликий папірець, щось на зразок попередньої шлюбної угоди. І якщо вона захоче втекти від нього, то не отримає жодного цента. А піти вона хоче. Чому саме сказати відмовляється? Просто хоче позбутися його, і все. Тож доведеться їй працювати. Вона талановита. Талант їй ні до чого. Варто їй лише захотіти, і вона одразу ж зніматиметься у, у кіно. Ти ще не бачила таких правильних і тонких рис. А фігура? Я б сказав, що Дженніфер Норт – чи не... не найкрасивіша дівчина у світі. Він помовчав. «Хоча тепер це не так. Ти гарніша, Ганно. Чим довше чоловік дивиться на тебе, тим, тим красивішою ти для нього стаєш». Але Дженніфер, її краса впадає у вічі. Варто чоловікові поглянути на неї, як між ними нею виникає дуга напругою тисячу вольт. Вона вміє це робити». «Як тільки ми досягнемо резервання шлюбу і вона вперше з'явиться в небесному хіті, я, напевно, влаштую їй великий контракт із кіностудією». «Вона співає?» – запитала Ганна. «Я ж тобі сказав, вона не робить нічого. Але якщо вона у небесному хіті?» Я поставив її на невелику роль. Щось на зразок провідної хористки, але з великим портретом в афішах». Елен схвалила. «Цьому я ще давно Елен навчив. Нехай ти талановита і ведеш усе шоу сама, але все одно оточуй себе гарними декораціями та красивими статистками». «Але навіщо я говорю про Елен та Дженніфер? Мене турбуєш ти, а з ними мені ще доведеться мати справу». «Генрі, я хочу залишитись у тебе». Інакше кажучи, «Хоч ризикнути і спробувати щастя з Лайаном Берком», – сказав він. «Навіть не подивлюся на нього, якщо тебе це так хвилює», – Генрі похитав головою. «Ти просиш розбити собі серце, а я не збираюся брати в цьому участі. А тепер забирайся звідси, ти звільнена. Іди, виходь заміж за Аліна Купера і будь щаслива». Вона встала. «Що ж, я піду. Але заміж за Аліна Купера я не вийду. Знайду собі іншу роботу», – вона попрямувала до дверей. «Давай, давай. Якщо вже робиш собі життя, то мені принаймні не доведеться сидіти і споглядати це». «Ти не справжній друг, Генрі. Я найкращий друг, який у тебе колись буде. Тоді, будь ласка, дозволь мені залишитися», – благала вона – «Генрі, ти не розумієш, я не хочу виходити заміж за Аліна, але якщо я піду звідси і знайду іншу роботу, то вона може мені не сподобатися. І Алін буде тиснути на мене, і весь галас у газетах, якщо я зміню роботу. І батько Аліна зі своїми питаннями, «Ти не знаєш, що відбувається, коли Джіно та Алін приймаються за справу». Мене ніби несе кудись проти моєї волі. «Генрі, допоможи мені! Я не хочу виходити заміж за Аліна Купера!» «Ганно, у нього мільйони, можливо, мільярди!» «Я втекла від Віллі Хендерсона з Лоренсвілла, Генрі. Можливо, він має не стільки мільйонів, скільки Ален, але гроші має». І я знаю Віллі та всю його родину з дитинства. Невже ти не бачиш, що для мене це нічого не означає? До грошей я байтужа. Він трохи помовчав. Окей, сказав він нарешті. Можеш залишатися. За однієї умови. Ти будеш заручена з Аліном. Генрі, ти з божеволів? Ти що, оглух? «Я не хочу виходити заміж за Аліна!» «А я й не кажу виходити заміж!» «Я сказав, заручишся!» «Таким чином ти будеш у безпеці!» «У безпеці?» «Так, принаймні я не турбуватимусь за те, що в тебе щось виникне з Лайоном!» «Він має одну особливість!» «Він не відбиває дівчат в інших!» Вона посміхнулася. Принаймні, ти визнаєш за ним хоч якийсь кодекс честі. А який там ще кодекс честі? Просто йому ні до чого неприємності на свою голову. У ньому закладено надто сильне прагнення свободи. А як же я? Якщо я буду заручена, то що мені робити з Аліном? Потягни з ним. Ти можеш. Зуміла прив'язати його до себе. Зумієш і потягти трохи. Але ж це не чесно. Я хоч і не хочу виходити за Аліна, але він таки подобається мені як людина. Це було б неабияк. Зрештою, така твоя поведінка виявиться більш порядною з усіх боків. Насамперед, воно буде порядне до мене. У мене і без себе достатня клопоту з постановкою цього шоу. І порядним щодо Аліна. Так-так, до Аліна тому що у нього принаймні з'явиться можливість добре розібратися у своїх почуттях. Але перш за все, ти вчиниш справедливо по відношенню до самої себе, тому що зараз ти не бачиш навколо себе нічого і нікого, крім Лайона Берка». Він підняв руку, не бажаючи слухати заперечень. «Що б ти собі не думала, але ти в нього втріскалася? Погоди, озирнися, почитай у газетах хроніку бродвейського життя» і ти дізнаєшся, як часто він змінює дівчат. Сяючий ореол, що все ще випромінюється ним після вашого чудового обіду, швиденько померкне, а ти зверажеш свою цноту і позбавиш себе глибоких серцевих переживань. Він усміхнувся, побачивши, що вона заширілася. «Послухай, Ганно, ти справді рідкісна дівчина, і ми...» зобов'язані піклуватися про тебе. Подумавши трохи, Ганна заперечливо похитала головою. «Я не зможу, Генрі. Це означало б жити у брехні». «Ганно», – м'яко заговорив він, – «з часом ти зрозумієш, що навколо тебе не лише чорний та білий кольори. Ти можеш залишитися чесною по відношенню до Аліна». «Скажи йому, що в Нью-Йорку для тебе все ще нове, що хочеш трохи пожити самосійно для себе, а не кидатись окресливши голову заміж. Коли тобі виповнюється 21 рік?» «У травні». «Чудово! От і скажи йому, що хочеш почекати до цього часу». «А що потім?» «До травня можуть скинути ще одну атомну бомбу, а Лен може познайомитися з іншою». Лайонберг може стати блакитним, та хто знає, може статися всяке. Ти навіть можеш закохатися в Аліна. Але можеш і передумати до травня. Запам'ятай, ти нічим не пов'язана доти, доки не станеш перед віфтарем. І навіть тоді в тебе є шлях до відступу, доки не сказано заключних слів. Послухати тебе все виявляється так легко та просто. «Коли робиш сходження на Еверест, немає нічого ні легкого, ні простого. Ти лише поступово робиш крок за кроком, уникаєш дивитись униз і не зводиш очей з вершини». Приїхавши до себе, Ганна виявила тих самих репортерів і фотокореспондентів перед будинком. Низько опустивши голову, вона вбігла у під'їзд і рвонула сходами вгору, намагаючись сховатися». Нілі вже стояла, чекаючи на неї. «Ганно, о господи, я мало не зумліла, коли сестра подзвонила мені сьогодні вранці. Ось! Вона з гордістю простягла їй щось пласке, загорнуте в папір. Мій подарунок до твоїх заручин. Це виявився спільний зошит, у якому були наклеєні вирізані з газет статті та репортажі про Ганну з її фотографіями. «Цілий день голови не піднімала», – гордо заявила Нілі. «Заповнила шість сторінок, і це лише початок. Почекай до весілля і...» «Господи, ну і прославишся ж ти!» Увечері Ален заїхав за нею на рімузині. «Повечерюємо удвох, сказав він. «Але коли подадуть каву, приїде Джіно». «Знаю, я обіцяв, що ми будемо самі, але він наполягає, щоб ми поїхали з ним на перший виступ Тоні Полара у Ларонт». «Тоні Полара?» – Ален усміхнувся. «Ганно, тільки не намагайся мене запевнити, ніби не належиш до його прихильниць. «Та я ніколи навіть не чула про нього», – Ален засміявся. «Після сінатри він. Найбільша сенсація естради». Подавшись уперед, він наказав одієві. «Льони, поїхали через парк, я скажу, де зупинитися». Він натиснув кнопку і підняв прозору перегородку, що відокремлює пасажирів від водія. «Можливо, ти вмираєш з голоду, але я маю особливі підстави спершу проїхатися». Він узяв її руку. Вона відсмикнула її. Ален, мені треба поговорити з тобою». «Не зараз, закрий очі». Він з клацанням відкрив викладену там коробочку. Тепер дивись, сподіваюся, буде якраз. Навіть у напівтемряві автомобіля, що час від часу розсіюється вуличними ліхтарями, було видно, який у персні величезний діамант. Ганна відсторонилася і зіщулилася: «Я не можу його взяти». Він тобі не подобається? Не подобається? Так це найдивовижніше з усього, що я коли-небудь бачила. Десять каратів, просто сказав він. Але завдяки прямокутній гранці він зовсім не такий претензійний. Ну, зрозуміло, нервово засміялася Ганна. Кожна секретарка має такий. Так, до речі... «Ти вже повідомила Генрі Беламі про свій відхід?» «Ні, і не збираюся. Але ти просто зобов'язаний мене вислухати. Ми не заручені!» Він одягнув перстень їй на палець. «Саме якраз!» Вона пильно подивилася йому вічі. Ален, ти не здатний зрозуміти те, що я намагаюся тобі пояснити?» «Здатний. Ти мене не любиш». Тоді навіщо ж ти продовжуєш у тому ж дусі? Тому що нічого недосяжного на світі немає, якщо тільки ти дуже хочеш цього. А я ніколи нічого не хотів по-справжньому, доки не зустрів тебе. Я остаточно вирішив володіти тобою, Ганно. Дай мені лише шанс. Це все, що я прошу. Останні кілька тижнів ти бачила мене у вигляді, якогось забитого нікчеми. Пробудеш один місяць зі мною справжнім, і тоді або полюбиш, або зненавидиш мене. Я скористаюся цим шансом». Він опустив перегородку. «Окей, Леоне, а тепер до лелека клубу». Ганна мовчала. «Невже він справді думає, що все зміниться? Багатий він чи бідний, але сутність то та сама». Аллін залишиться Аліном і в дешевому французькому ресторанчику, і в Марокко. Вона відчула себе так, наче весь світ налився налив... на неї. Легко було Генрі, сидячи за своїм столом, оперувати чистими фактами та висувати ультиматуми. Він не мав справи із живими людьми. Не бачив виразу очей Алліна. Всю дорогу вона сиділа пригнічена і не знала, що сказати – коли крізь лад керуючих всіх рангів вони входили до затишної зали «Лелека клубу». Це єдиний такий зал. І їм подарували подарунок у коробочці, обгорнутій у гарний папір. Це парфюми. шермансила шампанського. Нам краще випити його, а то образимо Шермана в його найкращих почуттях. Джина приїхав в десятій вітаючи друзів, що сидять за різними столиками своїм гучним, пригучним голосом, від чого Ален трохи насупився. Нарешті Джіно сів за їхній столик і почав відкривати пляшку шампанського. «Батько, тут не прийнято скакати від одного столика до іншого», – тихо зауважив Ален. «Ти знаєш, вони цього не люблять». «А мені що?» – голосно відповів Джино. «Слухай, малюку» це ти тут постійно зшиваєшся, от і дотримуйся всіх цих штучок, а у мене всі ці сноби ось де сидять. Коли хтось хоче отримати від мене мої гроші, то я бажаю поводитися так, як мені зручно, а не виконувати будь-які безглузді правила. А що робиш ти, це твоя справа. На особі Аляна було написано полегшення, коли вони вийшли з лелека клубу та поїхали до Ларонду. Судячи з нав'язливих і улеслівних привітань керівника, Ларонд був одним із улюблених клубів Джино. Деяких офіціантів він обіймав, називаючи їх Пайсан, коли вони шанобливо супроводжували його до одного з найкращих столиків біля самої сцени. Була 11 година, і зал був уже повний. Джино замовив пляшку шампанського та пляшку шотландського віскі. Адель. «Любить шотландські віскі», – пояснив він, – «вона під'їде після виступу. Каже, що із шампанського повніють». Ганна спостерігала за людьми, що товпилися біля столиків, що сперечалися один за одним через найкраще місце і непомітно сували купюри в руку метру. Фотографи, найняті клубом спеціально для преси, підійшли ближче, сфотографували Анну та Аліна, і знову відійшли до вхідних дверей, чекаючи інших знаменитостей. Адель приїхала о пів на дванадцяту, ще в цинічному гримі. «Чому на тобі ця гидота?» – розсердився Джино. «Адже знаєш, що я її терпіти не можу». «Не дуйся, любий. Я лише трохи припудрилася та зняла штучні вії. Я не хотіла нічого пропустити». А на те, щоб все це зняти і нафарбуватися заново, пішла би сила селен на часу. Говорячи це, вона оглядала весь зал. Боже, сьогодні найбільша прем'єра, Усі тут. Вона жваво помахала рукою якомусь репортерові. Роки два тому це був Сінатра, сказав Ален. А зараз жінки готові померти через Тоні Полара. Відмовляюсь розуміти. – Не бери в голову, – посміхнувся Джино. Обидва вони наші пайсани. – Гей, дивись, – показала пальцем модель. Там у дверях Елен Лоусон. Подивися на її нірку. Майже зовсім червона стала. Готова сверечатися, що її вже років із десять. Це з її то грошима. Я чула, вона така скопердяйка. – Е, а це, мабуть, Дженніфер Норт. «Чорт мене забирай!» – Джіно гримнув кулаком по столу. «Ось це називається фігурка! Гей, Адель! Поряд з нею ти схожа на хлопця!» Увага Ганни теж була прикута до Дженніфер Норт, яку зараз оточували фотографи. Дівчина була, поза всяким сумнівом, справжньою красунею. Висока, з приголомшливою фігурою. Розшита мерехливим кришталевим бісером біле плаття з глибоким декольте у всій красі демонструвала чудово високий бюст і дивовижну балатинку, що ділить його надвоє. Довге волосся було майже зовсім білявим. Ганна, однак, не могла відірвати погляд від її обличчя, обличчя настільки прекрасного своєю природною красою що воно було разючим контрастом з театральною красою її волосся і фігури. Це було ідеальне обличчя з чарівною лінією рота, точеним підборіддям, високими вилицями та розумним виразом. Очі дивилися м'яко і дружелюбно, а маленький прямий носик, здавалося, належить гарній дитині, так само, як рівні білі зуби та ямочки на щоках. Це було безневинне обличчя. Обличчя, яке дивиться на те, що відбувається навколо, з неприхованим хвилюванням і водночас довірливо захоплено, ніби неосвідомлюючи, яке потрясіння у оточуючих викликає її постать. Особа, що випромінює живий непідробний інтерес до будь-кого, хто б не звернувся до його володарки, і світиться привітною усмішкою, що посилається як дар. Здійснюючи хвилоподібні рухи, що коливаються, що підкреслюються сукнею, що переливаються, фігура з усіма своїми принадами продовжувала позувати перед пожираючою і очіма натовпом із палахуючими фотокамерами. Проте обличчя ніяк не реагувала на всю цю метушню і вітала всіх оточуючих з таким теплим і радісним виглядом незнайомих людей на дружній вечірці. Якимось чином керуючому все ж таки вдалося провести її до столика біля самої сіни, розташованого якраз навпроти їхнього столика. Ганна побачила Генрі Беламі тільки коли всі розсілися. «Слухай, а твій босс уміє підбирати собі дівчат», – зауважив Аллен. Елен Лоусон та Дженніфер Норт. Комплект захитається». «Ні, там ще один чоловік», – сказала Адель. «Дивись, він якраз сідає. Це, мабуть, він із Дженіфер. Ге, та він красень». «Це Лайон Берг», – тихо сказала Ганна. «А, отож, отже, от який цей Берг», – сказав Ален. Ганна кивнула, спостерігаючи за тим, як Лайон допомагає Дженіфер повісити хутряну накидку на спинку сільця. За цю люб'язність Дженіфер нагородила його сліпучою усмішкою. Алін виснув. «Цікаво, чи буде ця золотокудра Венера гратися з ним сьогодні вночі на моєму старому ліжку?» «Вона клієнт місера Беламі», – холодно промовила Ганна. «На мою думку, Лайонберг просто супроводжує її». «Ну, звичайно. І змушує Генрі платити йому понад нормові за таке малоприємне завдання». «Що ж, Генрі напав на золоту жилу з Елен Лоусон», – сказав Джино. «Ця стара перечниця приносить більше доходів, ніж компанія AT&T. Вона вже, звичайно, не молоденька кобилка, і життя її потріпало. Але я не пошкодую 50 доларів своєму брокеру за пару квитків на її шоу. Голос у неї, що треба». Ален показував на безперервний потік знаменитостей, викладаючи у всіх подробицях особисте життя кожного з них. Ганна вдавала, що з цікавістю слухає, проте вся її увага була прикута до столика Генрі, куди вона постійно кидала погляди. «Що вже такого кумедного, – може говорити дівчина, подібна до Дженніфер? – І що каже їй Лайон? Очевидно, що він розповідає, не про ту розбомблену комору і загиблого капрала. Їй було видно, як він регоче, відкидаючи назад голову. Він не сміявся так, коли обідав із нею. Ні, для нього вона була лише нудною секретаркою з роботи, яка наполягала на тому, щоб він писав книгу. І викликала в нього настільки неприємні асоціації, що він згадував страшні сцени зі свого минулого. Вона відвернулася, коли він прикорив сигарету і простяг її Дженіфер. Раптом у залі запанувала напівтемрява. Офіціанти ще швидше забігали між столиками, приймаючи останні замовлення. Поступово все стихло, публіка завмерла в очікуванні, в залі стало зовсім темно, запанувала тиша і оркестр заграв мелодію, що асоціюється із Тоні Поларом. Промінь прожектора вихопив із частину подіуму. На ньому з'явився Тоні, зустрінутий бурхливою авацією. Він склонився і прийняв оплески з приємною скромною усмішкою на обличчі. Він був високого зросту і гарний, а хлоп'ячий вираз надавав йому беззахисного і водночас привабливого вигляду. Дівчина довірилася йому. Жінка зазнала б потреби опікуватися ним. Хоча зовні він здавався сором'язливим, співав він добре, легко та впевнено володіючи увагою публіки. Виконавши кілька пісень, він послабив вузол краватки, показуючи, що й справді важко працює, і, взявши мікрофон в руку, став ходити по залі, зупиняючись біля столиків, за якими сиділи знаменитості виконуючи спеціально для них окремі куплети. Дуріючи з репортерами, вибираючи кілька поважних жінок і виказуючи кілька поважних звертань, посміхаючись, побачивши, як вони, не приховуючи свого захоплення, пожирають його очима, забувши про чоловіків, що сидять поруч. Коли він проходив повз Женіфер, їхні погляди зустрілися. Він пропустив куплет і швидко пішов до іншого столика. Потім, ніби не вірячи на власні очі, повернувся і доспівав пісню до кінця, не зводячись Дженніфер пильного погляду. Публіка, миттєво перетворившись на єдиного доглядача, з підвищеним інтересом спостерігала за ними. Доспівавши пісню до кінця, Тоні вклонився красуні, повернувся в центр залу, і всю частину концерту, що залишалася, жодного разу навіть не подивився в її бік. Публіка ні в яку не хотіла відпускати його. Він кланявся, не перестаючи. Засвітилося світло, але оплески не вщухали. Люди тупотіли ногами, викликаючи його на біс. Лунали крики. «Браво! Ще!» Оркестр невпевнено взяв кілька тактів його теми, ніби чекаючи на якусь точну вказівку. Оплески вже переходили в овацію. Тоні Полар стояв на одному місці, посміхаючись своєю вдячною хлопчачою посмішкою. Він показав собі на горло, даючи зрозуміти, що втомився. Овація стала ще більш оглушливою. Тоді, добродушно знизавши плечима, він швидко порадився з акампаніатором і повернувся до центру подіуму. Коли заграла музика, він повернувся і заспівав, вже явно звертаючись до Дженіфер. Це була банальна любовна пісенька, і як у багатьох популярних шлягерах, слова в ній легко набували особистісного відтінку. Здавалося, вона була написана спеціально для того, щоби Тоні Полар міг зізнатися Дженіфер, і ще восьмистам присутнім у залі, що він щойно зустрів своє кохання. Доспівавши до кінця, він вклонився публіці, обернувся і знову пильним поглядом непристойно довго став дивитися на Дженіфер. Нарешті він зійшов з подіуму. Знову пролунали наполегливі оплески, але освітлення спалахнуло повністю і оркестр заграв гучну танцювальну музику. Ален запросив Ганну на танець. Встаючи, вона побачила Лайона, який веде Дженіфер під руку до майданчика. Побачивши Ганну, він помахав їй рукою. «Ганно, а це, напевно, Ален, колишній власник моєї теперішньої квартири?» Чарівна усмішка ковзнула по його обличчі. Вони представили своїх супутників і попливли у такт музиці. Кілька разів Ганну зачіпали, штовхаючи інші пари, що впритул наближалися до них, щоб поблизу подивитися на Дженніфер. Та привітно посміхнулася Ганні. «Просто нестерпно. При кожному русі у мене й сукні злітає штук сто бісеринок». Не знаючи, що відповісти, Ганна зуміла лише видавати холодну посмішку. Танцюючи, вони розійшлися в різні боки і Ален захопив її в інший кінець невеликого майданчика. Натовп почав танути, відвідувачі почали швидко розходитись. Залишилося лише кілька людей, які допивали те, що стояло на столиках. Ганна зауважила, що столик, за яким сиділа Дженніфер, спорож одним із перших. «Цікаво, куди вони попрямували?» – подумала вона. «Напевно, кудись, де танцювальний майданчик побільше. Голова її розколювалася, і їй страшенно хотілося додому, але Джино не виявляв бажання завершити вечір. «Поїхали до Марокко, і на цьому закінчимо», – сказав він. У дощі Ганна Палко дякувала Адель, яка заявила, що вже надто пізно, завтра має денну виставу. Через кілька днів ім'я Ганни знову з'явилося в газетах. Роні Вульф писав про перстень, подарований їй до дозаручен. Вона прийшла на роботу, де її вже чекали, тримтячі і згоряючи від нетерпіння, міст Стенберг та дівчата. «Дай подивимось», – зажадала секретар з прийому відвідувачів. «Коли він подарував тобі його?» «У ньому справді більше десяти каратів», – спитала міст Стенберг. Ганна неохоче висунула руку, і вони почали зітхати, милуючись діамантом. До цього вона носила перстень каменем усередину, і ніхто його не помічав. Перстень був надто цінним, щоб залишати його вдома в мебльованій кімнаті, і вона дала собі слово, що поверне його Аліну якнайшвидше. І ось тепер про перстень написали в газеті. Вона розбирала пошту, коли зайшов Лайонберг. Підійшовши до столу, він узяв її за руку і, потримавши на вазі, відпустив. «Ого, важкувато, чи не так?» і додав. «На мою думку, він хороший хлопець, Ганно». «Він дуже милий», – запинаючись відповіла вона. «І Дженніфер Норт теж, на мою думку, дуже мила». На його обличчі пізначилася цікавість. «Дженніфер Норт – одна з найкрасивіших дівчат, яких я коли-небудь зустрічав» спокійно сказав він. Вона справді гарна. З цими словами він пішов до свого кабінету. Вона залишилася сидіти за столом, почуваючи себе нещасною. Невже її слова пролунали нещиро? Так, Дженніфер справді гарна. Саме це вона й мала на увазі. Можливо, невірне. Враження склалося в нього через те, що вона говорила схвильовано. У перерву вона на швидкоруч пообідала з дівчатами і цілу годину гуляла п'ятою авеню. Дивлячись відсутнім поглядом на виставлені у вітрині новинки косметики, вона думала про Нілі. Вчора вона купила їй на щастя талісман – крилячу лапку. Сьогодні вранці розпочиналися репетиції Небесного хіта. Ганна заздрила цій дівчині, Такий же радісній та простій. З такими, як Нілі, ніколи нічого поганого не станеться. Повернувшись на роботу, вона знайшла на своєму столі газету. Очевидно, одна з дівчат поклала її туди. Напевно, ще одна замітка про персень. Ганна вже мала намір кинути її в кошик для паперів. Як раптом побачила листок з фірмового паперу, прикріплений скріпкою, до верхнього кута газети. На ньому було надруковано «Довідка від Лаяна Берка і приписана його почерком може представляти інтерес для Ганни Велс, Репортаж на сторінці 2». Там виявилася чудова фотографія Дженніфер та Тоні Полара і жирний яскравий заголовок «Нове кохання на Бродвеї». Стаття була написана лицемірною мовою, і не мов жартома, Тоні нібито сказав, «Тільки побачивши її, я застиг, як вражений блискавкою». Дженіфер приписувалися менш експресивні висловлювання, але й вона сором'язливо визнавала, що їхня симпатія є взаємною. Познайомив їх після виступу їхній спільний друг Лайон Берг. «Лайон просто привів і вручив її мені», – вівдалі Тоні. Він сказав мені, «Тоні, я ж сказав, що я маю подарунок для тебе до твоєї прем'єри». Склавши газету, Ганна відкинулася на спинку серця, раптово відчувши в усьому тілі слабкість від невимовного щастя, яке захлиснуло всю її істоту. Лайон вручив її мені. Цей рядок не виходив у неї з голови. «Ганна!» Вона отямилася від своїх мрій. Поруч стояла Нілі. «Ганна, я розумію, це жахливо, що я прийшла прямо сюди. Але я не могла йти додому. Мені потрібно було тебе побачити». Нілі була вся у слізах. «А чому ти не на репетиції?» – запитала Ганна. Нілі раптом розплакалася навзрит. Ганна метнула стривожений погляд на зачинені двері кабінету Генрі. «Сядь, Нілі». Вона посадила Нілі на своє місце. Посидь, заспокойся, візьми себе в руки. Зараз я вдягну пальто, і ми підемо додому. Не хочу я додому, уперто промовила Нілі, не можу бачити своєї кімнати. Я була така щаслива, коли йшла звідти сьогодні вранці, навіть написала помадою на дзеркалі, «Гаучерос підкорюють бродвей. Не можу тепер бачити цей напис. Але, Нілі, не можна ж ось так сидіти тут і так розпускатися. Хто сказав, не можна? Я коледжів не закінчувала. Раз у мене не вийшло впоратися з собою, то нехай це станеться там, де сталося. А зараз це сталося зі мною тут. Сльози струмком хлинули за її очей по щеках і прямо на сукню. «О-о-о!» Вона заридала ще сильніше. «Подивися, моя нова сукня! А тепер вона вся мокра від сліз! Вона пропала, правда?» Застебни пальта! Все висохне і буде непомітно!» Ганна спостерігала, як Нілі слухняна застібає гудзики. У душі їй зовсім не було шкода цієї сукні. Коли Нілі принесла її додому, Ганна сказала їй, «Нілі, у сукнях червоної тафти на роботу не ходять. Ось ти і не ходи, відповіла їй тоді Нілі. А мені хочеться виділятися на репетиціях. Ганна сіла. Добре, Нілі, якщо ти стоїш на своєму, так і бути. Залишайся тут, заспокойся і все розкажи. Чому ти не на репетиції? Ганно, мене не включили до цього шоу. «Ти хочеш сказати, що не включили весь номер Гаучерос?» «Ах, Ганно, все було жахливо! І так, і ні!» «Ну-ну, давай із самого початку та по порядку. Що сталося?» «Я приїхала туди сьогодні вранці, на п'ять хвилин раніше. Вся тремтіла від хвилювання, а в сумачці у мене лежав твій талісман, кроляча лапка. Тут з'явився якийсь кислявий гомік» зі стрижкою-йоржиком і приніс зошит зі сценарієм. Потім під'їхали дік із Чарлі. «Нілі, давай ближче до справи». «Та до якої там справи?» Я розповідаю, як усе було. Потім з'явилися хористки. Я відчула себе справжньою замарашкою. Навіть у цій новій сукні. Ти бачила, як вони одягнені. Шість у натуральних норкових шубах, а решта – у бобрових або з чорнобурої лисиці, у простому пальті – жодної, і всі знайомі одна з одною, крім нас. А коли приїхала Дженніфер Норт, можна було подумати, що з'явилася сама Ріта Хевіорт. Помічник режисера кинувся до неї і ну варкувати, як вона щасливила їх своєю згодою і таке інше. Вона запізнилася аж на десять хвилин, а він все одно розсипається в люб'язностях. До чого, мовляв, радий, що знайшла час приїхати. Я почувала себе так паршиво, наче нам дали відворіт поворот. Збоку ми виглядали, як дешевий естрадний номер. Чарлі був якийсь прилизаний. Діки скидався на гоміка сильніше, ніж зазвичай. А моя сукня ставти виглядала, як дешевка за 10 доларів з розпродажу. Хвилин п'ятнадцять один із одним віталися і тремтіли про останнє шоу, в якому вони разом брали участь. Навіть хлопці з кардебалету знають один одного. Потім сам головний режисер завітав. По-моєму, теж гомік. «Нілі!» – Ганна намагалася приховати своє роздрактування. «Будь ласка, кажи мені тільки те, що сталося!» «А я що роблю?» «Нічого не упускаю!» Потім увійшла сама Елін Лоусон, мов королева англійська. Головний представив її всім зі словами. «Увага всім! Зірка нашої трупи – міс Лоусон!» У мене було таке почуття, що ми всі маємо схопитися і заспівати державний гімн, не інакше. Головний обійшов із нею всіх і представив їй тих, кого вона не знала. Потім познайомив її з нами. Нілля сиклася, очі її знову сповнилися сльозами. «І що ж потім?» – вибагливо запитала Ганна. «Діку і Чарлі вона кивнула, а на мене подивилася, як на порожнє місце. Вона була холодна, як крига, Ганна. І каже Діку, та так суворо. Ах, так, ви ті самі гаучерос, танцюватимемо разом». «Ви, хлопці, їжте більше шпинату, бо вам доведеться підкидати мене». «Ось саме її!» Я встала і сказала, е, «Міс Лоусон, ви ж знаєте, нас Гаучерос троє, і я одна з них, і я Нілі». А вона навіть не глянула на мене, відвернулася і каже головному, «Я думала, що все вже залагоджено». Потім обернулася і пішла. Через кілька хвилин головний режисер відвів Чарлі в бік, і вони поговорили недовго. Збоку це виглядало так, ніби він давав Чарлі від вуїд поворот, а Чарлі намагався йому щось пояснити. Потім Чарлі підходить до мене і каже: Послухай, нілі, вони включають нас у програму, але не зовсім із нашим танцем. Нас узяли тому, що хочуть, щоб ми зробили їй комедійний номер, пародію на свій танець. Дія відбуватиметься ніби у вісні, і нам потрібно буде підкидати Елен Лоусон у повітря. «А як же ти?» – спросила Ганна. «У тебе є контракт», – Нілі похитала головою. «Наші контракти завжди підписує Чарлі у цьому…» Казані лише Гаучерос. Він на 500 доларів на тиждень. Чарлі та Дік мали отримувати по 200, а я 100. А тепер Чарлі каже, що свою сотню я отримаю в будь-якому випадку, навіть якщо і не виступатиму. Але я йому не довіряю. Коли він так легко викинув мене, як я можу йому вірити, що він мені заплатить. Та й потім, що я тепер маю робити, я нікого тут не знаю. «Все моє життя у цьому номері!» «Так, це справді жахливо», – погодилася Ганна. «Але я розумію, перед якою дилемою опинився Чарлі. Якщо на нього ця пропозиція впала зовсім несподівано, то він не міг просто взяти і грюкнути дверима і відмовитися від таких грошей. Може, щоб зайнятися хоч чимось, тобі треба знайти іншу роботу? А що я робитиму?» «Ну, ходімо додому і поговоримо про це. Щось придумаємо. Можу направити тебе до того бюро по найму, куди сама зверталася. І друкувати я не вмію. коледж не закінчувала. Я ж нічого не вмію робити. І потім хочу взяти участь у цьому шоу». Нілі знову забилася в риданнях. «Ну, будь ласка, Нілі», – благала Ганна – вона відчувала на собі погляди містейнберг і дівчат, але найгірші її побоювання матеріалізувалися тоді, коли Лайон Берг відчинив двері свого кабінету. Вона несміливо посміхнулася йому, коли він підійшов і подивився на Нілі, що плакала. Це Нілі, вона трохи засмучена. Я б назма... назвав це явним применшенням. Нілі підвела голову і подивилася на нього. «Ой, вибачте, коли я плачу, у мене завжди виходить голосно». Вона широко розплющила очі. «Ви ж не Генрі, міга? «Ні, я Лайонберг», – Нілі посміхнулася крізь сльози. «Так, ось тепер мені зрозуміло, що Ганна має на увазі». «У Нілі сьогодні велика неприємність» швидко сказала Ганна. «Неприємність! Та я готова вмерти!» І підтвердження цього Нілі знову затремтіла в судорожних риданнях. «Ну вже, вмирати тут, сидячи на сільці з жорстокою спинкою, було б не дуже зручно», – заперечив Лайон. «Чому б нам не перенести цю сумну подію до мене, до кабінету?» Зручно розташувавшись у шкіряному кріслі Лайона, Нілі переповіла всю свою історію, знову перемежуючи її рданнями. Коли вона закінчила, Ганна подивилася на Лайона і сказала, «Сталося справді щось жахливе. Це шоу означало так багато для неї. Але я просто не можу повірити, що Елен могла так вчинити. Та вона по трупах крокує!» – закричала Нілі. Лайон похитав головою. «Та ні, я її не захищаю. Вона може бути грубою. Просто це не схоже на Елен. Якщо їй хочеться когось звільнити, вона вважає за краще, щоб за неї це зробив хтось інший, якщо тільки вона сама не застигнута зненацька. «Все було так, як я говорю. Я нічого не вигадала», – стояла на своєму Нілі. Лайон закурив і на хвилину замислився. Потім сказав а ти погодилася брати участь у шоу поза складом гаучерос. Щоб я ще з цими покидьками, та після того, як вони випхали мене, я пішла б на що завгодно, аби в житті більше з ними напрацювати. Але що я могла б робити у цьому шоу? «Мюзикл – поняття дуже розтяжне», – пояснив Лайон. «Від нас залежить, вставимо ми в нього щось чи ні». Він зняв слухавку і набрав номер. Обидві дівчини слухали, як він просив поєднати його з Гілбертом Кейсом, продюсером шоу. По-дружньому обмінявся з ним привітаннями, обговорив календар футбольних матчів на майбутній сезон. Потім, ніби щойно згадавши, додав. «Так, до речі, Гіл, ти підписував до виконання номер під назвою Гаучерос». «Так, знаю, що Елен хоче зобразити з ними якийсь танець. Але ж ти знав» що Гаучерос було троє. «Так, звичайно. Тебе це не стосується». Він прикрив долонею слухавку, поки Гілкейс щось казав йому на тому кінці дроту і прошепотів Нілі. «Чоловік твоєї, сестри, порядна сволота. Він викинув тебе зі складу тріо до того, як підписав контракт». Нілі схопилася з крісла. «Ви хочете сказати, що цей жлоб викликав мене на репетицію і висевив мене круглою дурепою спеціально? Та я йому...» – Лайон жестом звелів їй говорити тихіше. Але Нілі продовжувала люто сяяти очима. «Я зараз поїду туди і вб'ю його!» – пробурмотіла вона. «Слухай, Гіл, сказав Лайон. «Я знаю, що це тебе взагалі не стосується. Формально ти тут ні до чого». «Якщо хлопці обіцяли, що про свою партнерку вони подбають самі, то природно, що ти повірив їм». Ганна побачила, як Лайон пильно дивиться на Нілі. Вона розуміла, що він тягне час. Знову затиснувши слухавку долонею, він пошепки запитав. «Нілі, скільки тобі років?» «Дев'ятнадцять. Їй сімнадцять», – прошепотіла Ганна. «Доводилося говорити, що мені 19, щоб дозволяли працювати в деяких штатах», – пояснила Нілі. Урочиста посмішка осяяла обличчя Лайона. «Послухай, Гів», – радісно сказав він, – «ми, зрозуміло, не хочемо жодних неприємностей. У цьому шоу у нас зайняті Елен Лоусон плюс хореограф та Дженніфер Норт. У наших же інтересах, щоб все пройшло гладко, бракувало нам ще судового розгляду». «Так, я скадав судового. гів. цій маленькій партнерці, яку гаучерос викинули, лише 17, а ці хлопці якийсь час возили її з собою по всій країні і додавали їй віку. І ось тепер, якщо вона надумає подати на них до суду, вони не відмиються. Напевно, контракт складено лише на гаучерос, у ньому нічого не йдеться про згоду вносити якісь доповнення та зміни до їхнього номера». Гіл, я знаю. Вони запевнили тебе, що все буде в порядку, але справа саме в тому і полягає, що не все в порядку. Чому я знаю, що вона подасть до суду? Тому що вона сидить зараз прямо переді мною. Він підморгнув Нілі і, відкинувшись у кріслі, закуривши одну цигарку. Ну, звичайно ж, гіл, я розумію, зараз важко братися за пошуки нової танцювальної групи. Але, думаю, ми зможемо все залагодити зараз по телефону. Адже у Гаучерос звичайнісінький контракт еквіті на 500 доларів, так? Ти маєш право викинути їх у будь-який час протягом перших п'яти днів, не заплативши їм жодного центра, так? Тоді наведи їм деякі факти життя і склади з ними новий контракт на 400 доларів, а потім ще один контракт із їхньою маленькою партнеркою на 100 доларів. Включи її до складу кордебалету, постав дублеркою або на епізодичній ролі. Будь-що, на той час, що вона включена до загального складу трупи. Тобі це не буде коштувати жодного гроша, і всі залишаться задоволені. Так, я скажу їй, щоб завтра з'явилася на репетицію. Чудово. У копі? Коли? Сьогодні ввечері, Охоче піду з тобою. Добре, побачимося прямо там. Повісивши слухавку, він широко посміхнувся до Нілі. «Юна леді, ви у складі трупи!» Підбігши до нього, вона обвила його руками у щирому париві подяки. «О, містер Риберку! Господи, ви незрівнянний!» Потім вона метнулася до Ганни і обійняла її. «О, Ганно, я люблю тебе! Ніколи цього не забуду! Ти моя єдина подруга! Навіть чоловік сестри!» І той зрадив мене. А сестричка сволота, напевно, знала про це. Чарлі не наважився б на таку гідоту без її відома. О, Ганно, якщо я колись чогось доб'юся, або кудись потраплю, або якщо тобі колись щось надобиться, я відплачу тобі за все, клянусь, я... Ганна обережно вивільнилася з її судомних обіймів. Я рада за тебе, Нілі, щиро рада, задзвонив телефон. Лайон зняв слухавку. «Знову гід кейс», – прошепотів він, затиснувши мікрофон рукою. Ганна відчувала незрозумілу тривогу до того часу, поки Лайон розсміявся. «Не знаю, Гіл». Він повернувся до Нілі. «До речі, а як тебе звуть?» Дитячі очі широко розплющилися. «Нілі!» «Нілі», – повторив Лайон у слухавку. «Так, Нілі». Він знову запитливо глянув на неї. Вона неуважно кивнула. Тоді він уточнив. «Нілі? А прізвище як?» Вона дивилася на нього. «Пробіса? Не знаю. Тобто я взагалі ніколи про прізвище не замислювалася, бо була однією з гаучерос. Не можу ж я користуватися ім'ям Етель агнес Оніл. Лайон затиснув слухавку долонею. «Мені сказати йому, що почекав до завтра, поки ти щось собі придумаєш?» І щоб він узяв та передумав, ні за що у житті. «Ганно, яке прізвище мені взяти? Можна твоє, ага? Нілі Уелс?» Ганна посміхнулася. «Можеш придумати щось більш захоплююче?» Нілі метнула гарячковий погляд на лаяна. «Містер Берг!» Той похитав головою. «Нілі Берг!» Позбавлене магічного звучання, з хвилину Нілі стояла розгублена. Раптом очі її блиснули. «Нілі Охара!» «Як?» – одночасно вигукнули Лайон та Ганна. «Нілі Охара!» «Чудово! Я ірландка, а Скарлет – моя улюблена героїня!» «Нілі щойно прочитала «Віднесені вітром», – пояснила Ганна. «Нілі, ми, напевно, могли підібрати щось благозвучніше», – запропонував Лайон. «Більш, що...» «Так, Гіл, я слухаю тебе. Просто в нас тут невелика нарада щодо прізвища. Хочу бути Нілі Охара!» – уперта стояла на своєму Нілі. «Нілі Охара!» – посміхнувся вслухав Лайон. «Так, Охара, правильно. І принеси контракт завтраш на репетицію. Вона в нас нервова дівчинка. Так, Гіл, її амплуа в контракті не вказуй». Просто стандартний бланк Еквіті та жодного кардебалету. Дамо дівчині шанс із самого початку. Він повісив слухавку. А тепер, міснілі Охаре, цими ж ногами вирушай у профспілку акторів Еквіті і негайно вступай у нього. Туди потрібно зробити досить великий вступний внесок, можливо, набагато більше 100 доларів. Якщо тобі потрібен аванс – «У мене відкладено 700 доларів», – горда заявила Нілі. «Чудово. І якщо ти дійсно хочеш залишити собі це прізвище, я радий оформити необхідні документи, щоб усе було законно». «Маєте на увазі, щоб ніхто не зміг красти чи привласнити його?» Він усміхнувся. «Ну, скажімо, що це багато сп... все спростить. Твій поточний рахунок у банку, соціальне страхування – «Поточний рахунок? Ого, цікаво, коли він мені знадобиться!» Телефон знову задзвонив. «Ух ти!» – напівголосно на вигукнула Нілі. «Ось побачиш, він передумав!» Лайон зняв слухавку. «Ало? А -а, привіт!» Голос у нього змінився. «Так, я бачив цю статтю у газеті. Я ж тобі вже казав, що просто грав роль полкова шанувальника. Та гаразд тобі!» Він засміявся. «З тобою я почуваюся велетнем двометрового зросту. Слухай, Діано, ангели мій, у мене в кабінеті сидять люди, і я змушую їх чекати. Поговоримо про це ввечері. Чи хотіла б ти піти на шоу в копі?» Гілкейс запросив нас. «Чудово, заїду за тобою близько восьмої. Ти в мене розумниця. Пока-пока». Він повернувся до Нілі та Ганни, і на губах у нього заграла легка усмішка, наче він вибачався за те, що їх перервали. Ганна підвалася. «Ми вже і так забрали у тебе надто багато часу. Дякую тобі, велике лайоне. «Нема за що. Я був перед тобою на наплатному боргу. Фактично я завдячую тобі навіть за ліжко, на якому сплю. Принаймні, хоч частково зрівняв рахунок». Коли вони вийшли до приймальні, Нілі зробила пірует і судорожна стиснула Ганну в обіймах. «Ганно, я така щаслива, що готова кричати на все горло! Я дуже рада за тебе, Нілі!» Нілі здивовано дивилася на неї. «Гей, у чому річ? Ти чимось засмучена? Сердишся, що я ось так взяла і вдерлася сюди? Тоді вибач». Але Лайон не розсердився, а містер Беламі навіть не знає, що я була тут. Бачиш, все вийшло просто чудово. Ганно, ну будь ласка, скажи, що не сердишся, бо весь цей день у мене був зіпсований. Та не серджуся, просто втомилася трохи. Слово чесі, Нілі. Ганна сіла за свій сіл. На обличчі Нілі з'явився спонтоличений вираз. Ну точно. Ми обидві добряче перехвилювалися. Вона нахилилася і знову обійняла Ганну. «Ах, Ганно, колись настане день, і я віддячу тобі за все. Сама поки не знаю як. Клянусь!» Ганна подивилася вслід Нілі, що рванулася на двір. Несвідомо вставила в машину чистий аркуш паперу. Копірування забруднило перстень. Ретельно витерши його, вона почала друкувати. Ганна виявила, що шоу під назвою «Небесний хід» владно вторглася у її життя і що вона фактично ним живе. Спочатку це обмежувалося лише тим, що Нілі у всіх подробицях описувала їй щоденні репетиції. Нілі була включена в кордебалет і цілих три дні вона демонструвала Ганні кожне па. Потім була приголомшлива звістка. Нілі отримала роль. Три десятки слів тексту в масовій сцені.